ブルーフコ n ンティーケインナナソペロファオンインナ s ソングニャーインナセソングニャーインナ g ソングニャ a イ n a Ina sesungguhnya, karena seakan-akan, lakina akan tetapi, la ala semoga supaya, la ita andaikan. Ina sesungguhnya, ana sesungguhnya, ina sesungguhnya, ana sesungguhnya. Kahana seakan-akan lagi na akan tetapi lah Allah semoga supaya lah kita andalkan.